Отож, поки двоє єгиптян, один з Каїру, інший з Олександрії, Камаль та Еззі гуляли десь із серфами в лагуні, Родіон користувався з нагоди щось пописати. Навколо було тихо, стояла обідня пора. Всі місцеві були в мечеті, даншифтерські нетрі спали. Або ж дрімали десь у прохолоді. Якщо десь тут була прохолода, тут у місяці липні, на самому краєчку Африки, у священий місяць рамадан, писати він почав недавно, відносно недавно, до цього соромно зізнатись в Кампанії, він теж щось спробував писати, часом якийсь вірші, іноді якийсь філософські міркування, одначе це супроводжувалося такими напливами сорому, що ділитися ні з ким у нього духу не вистачало. Навіть дівчатам, яких він зваблював паками, що в Одесі, що тут у Дахабі, він читати це не наважувався. Та й не випадало це йому засмаглому, мускулястому красиневі, з вигорілим до солом'яного кольору волоссям виказувати сором, читаючи якісь вірші. Родіон подивився на дошку свого приятеля Вані, що приїхав до нього з Люберців. На ній з наслідуванням шрифту на плясці віскі Джек Дан'єлс було написано – Ваня Кравцов. Череп і перехрещені кості під написом підтверджували, що жарти з Ванєю Кравцовим могли закінчитися печально. І не дивно. Ваня був професійним борцем у боях без правил. Пройшов через Любрецьку шпану і битви з хачиками. Його бойові татуювання – могли стати перед історією до невеликого наукового дослідження на тему падінь і злетів підмосковного криміналу. Зараз вони теж не було. Разом зі своїм братом Єгором вони захопилися китайською гімнастикою цигун. На це діло їх підсадив іще один ветеран-люберців Коля Велікан. Коля був місцевим гору Він розчехляв новеньких на тему дав. В натурі реально базарив, що вся ця галі-мамаза це чиста ілюзія, і всі нормальні пацани втикають по кислоті у дзен. Зараз у мертвий сезон, коли всі туристи роз'їхалися, коли всі борегени зіще – непрокуреними остаточними місками втекли до себе в Росію, Україну, Німеччину, Канаду. Роботи не було взагалі. Стояв штиль, і серфери сушили вітрила. О цій порі всі нормальні пацани збирались у колі Великана і курили, аби прикликати вітер. Увечері в них почнуться їхні практики. Хлопці будуть робити вісім шматків парчі, стояти в стійці велике дерево і накопичувати цей. Зараз же вони коротали час у колі, травлячи історії, п'ючи чай з мармарією і неквапно, передаючи по колу, оскортний косяк моделі факел. Радіон відчував утому від цієї кампанії. Можливо, йому вже час постатечнішати, міркував він. Можливо, він уже виріс із цих постійних тусечів, де всі накурюються і прибріхують байки зі свого хуліганського минулого. Він уже знав на пам'ять усі ті небелиці, і тепер йому хотілося чогось іншого. Можливо, вони з Алею одружаться і заведуть дітей? Вони зустрічалися з Алею вже три місяці, і Родіон відчував, що Аля якась особлива для нього.